Ще й підмога йде. Хочемо ми того, чи не хочемо, але надмірне богемування, хмільне знетямлення, а надто вже новочасне балдіння, веде невідворотно до змін в нашій одвічній етиці та моралі, способі життя, ба навіть у господарюванні. На чому ґрунтується стриманість? На відшкодування у майбутньому, на радощах сімейного життя, тихі від дітей, отримані плодів, на які йдуть роки і роки праці. Нині ж нетерпляче. Давай мені зараз. Давай підлікам секс і чарку, цигарку і наркотики. Давай музику, яка промовляє до тваринної сутності живущого. Тож і валяться сім'ї. Тож і українська демографія котиться в прірву. Економіка хитається на межі краху. Бо і в господарюванні владнує спільне «давай зараз». А що може дати пристойні прибутки зараз? Ну, звичайно, бізнес. Спекуляція. Оте човникарське море. Де талани далеко не всі. Де обібрані будемо ми всі як загал. Пождаємо волю безконтрольності і корупції. Навіть погоджуємося з отим одіозним. Нас обікрали? Забудьмо. Забудьмо, дозвольмо вчорашнім грабізникам вийти з тіні. Господарювати відкрито вони до вельми вчорашнім дозріли, щоб лиш дати якусь крихту від награбованого для потреб громадських, для тієї бодай трохи оновленої економіки. І даремно ми будемо відраховувати всі наші негаразди на перехідний період, доводити самі собі, що реформування ні для кого не минається безтратно, що мусить пережити себе період занепаду. Це можна було погодитися, коли б не бачилися так виразно всевладна пащека морального спустошення отого суспільного обалдіння. А ми виявляємо геть не готові для цієї тяжкої праці, на якій базувалися одвічний достаток, підготовка ниви до засіву, догляд за посівами, власне підживлення ретельні жнива, чи в тваринництві плакадня стада. Виведення високопродуктивний порід, де там, розтягуємо те, що ще є, хоч і ілюзорне. А наче цю зиск. Контрольовані імпульси мали б втілюватися в норми, в закони. Та не тут то було. Ми нині тимчасові ми опалілі. Бере, бере вов, поки самого вовка візьму. Один слід одному полишали письменницьку богемну родину великі магістри чаркувальники Петро Козланюк і Петро Інгульський, Дмитро Цмокаленко, Юрко Мельничук, Тарас Мегаль. За ними відійшли ще й трохи молодші, Микола Романченко, Аркадій Пастушенко, Василь Колодій, Григорій Печенівський, ще цілий гурт, а на черзі ще дехто. Має на увазі тих, кому чаркати вівкоротила віку, хоч це нікому не наука, Кожен прагне мати власний досвід та все ж, але постійна ротація дозволяє надалі зміцнювати богемні ряди. То що ж це трапилось, що в моїх замітках досі відсутнє прізвище незабутнього Дмитра Герасимчука? Негоже, соромце мій. Дмитро чомусь нагадував Тараса Мигаля і все ж відмін досить. Почати з того, що Мигаль постійно, ще в окупаційних часів з'являвся в шанованому товаристві з пляшечкою в течці. Дмитро також приходив із торбою, проте в ній найчастіше набрана на погулянці джерельна вода. Що поробиш, сягати мегалевого рівня нікому не дано. От і не трималися у Дмитра в кишенях гроші. І все тут. Бувало, що й книжки товстиленькі видавав, наче й гонорари за них одержував, а однак майже постійно без тієї ж копійки». Коли ми отримали городні ділянки в кооперативі Жайвер я взяв у банку тритисячний кредит на побудову дачного будиночка. Директор залізничного банку був мій однокласником, той просто сприяв. Просить і Дмитро посприяти йому. З'явився на городі. Отут я буду будуватися. Позичив лопату, скопав довкруг себе на крок радіусом. Але від тих трьох тисяч уже майже нічого не лишилося. Банківський нагляд вимагає або будуйся, або повертай кредит, ні того, ні іншого зробити не вдається, довелося продати й саму ділянку. Потрапили ми з ним у вир одного скандалу ще зовсім недавно, влітку 1998 року. Мова йде про присудження премії імені Маркіяна Шачкевича. Претендували на неї Дмитро Герасимчук разом із Віктором Палинським. Журі присудило премію Герасимчукові, зваживши на його безгрошів'я. Обладмінінстрація не затверджує цього рішення, виправдовуючись низкою порушень, які були допущені в цій справі. В газетах появляється кілька статей. Не знаю вже з чиєї подачі, але журі звинувачувалися в меркантильності, в бажання поживитися за рахунок лауреатів. Зрештою, поступ номер за 17 вересня 1998 року, назвав журі з граєю козоводів нечеб за рахунок Герасимчука. Наклеп, хоч до суду подавай. У складі журі були люди непетущі, були геть малопетущі, були такі, які б не воліли пити ні з Герасимчуком, ні з Палинським, та й нагадаємо переодвічне. Тоді одержали премії Марія Людкевич та Іван Гущак то журі від них не дочекалися навіть пляшки шампанського. Тобто ми й не відмовлялися від якогось скромного почастування, але й не вимагали нічого ні від кого, навіть і не натякали. А в читачів підтримується враження, наче ті письменники заради чужої копійки ладні б і Бога продати. А вже за чарку, то й матір Божу. От і лишайлося все як перше. Коли щось доля підкине, то трапляється і чарка, тоді і Дмитро раду виставить. Якби я налагодився на той час, то мені б налили. Хоч я переважно намагаюся зреваншувати. Та й руки вже в мене не ті, щоб самому шукати біди. І на здоров'я доводиться оглядатися, запитувати в самого себе, чи не вчинити так, як згадувані старші колеги від Інгульського до Одудька. Вони кидали пити, коли наставав урочий час. Хоча майже завжди, то траплялося запізно але в товаристві появлялися і вважали своїм обов'язком прилучити свій гріш до загальної скарбнички. Наче то була якась богемна традиція у письменницькому середовищі. А так, пане Дмитрі, нам доводиться доходити до того, щоб реквізувати якусь пляшку на багатшому фуршеті. Їх нині чималенько та густенько, колись було менше. На видання книги грошей бракує, а лишень й на презентацію, як жартують нині. Ось так то, пане друже Дмитре Костьовичу, лауреати без диплому та грошової винагороди. Василь Левицький не був моїм дачним сусідом, його ділянка ген дальше, на ще і у другому лінії. Проте приходив до мене щоразу, напосився зберігати свої граблі лопати у моєму сарайчику. Наче й друзі ми з ним невеликі, і вікува різниця відчутна. Приходив, повдягався. Коли був із Андрійком, добрав і синові майже іграшкове знаряддя. Василів батько виготовив гарні інструменти і для сина, і для онуки. Часом сиділи, розбалакували про різне коло літературне. Чекали, коли відбулькає молоде вино у 20-літровому бутлику. Не дочекалися. Залізли якось посеред ночі, випили недоброжене. Саме я одержав квартиру, бідкаюся, де б дістати гарного лаку для підлоги. А тоді Іван Коваль допоможе. Він тоді працював на лижній фабриці. Чи мав там приятелів. Позичили ми в Наталі Лупківської два трилітрові слоїки, а воську пішли. І треба ж такого. А воська була старенька, розірвалася. Один слоїк був на тротуар, розбився. Подібно розірвалися життєві ниті тих обох талановитих прозаїків. Не від чогось від захмеленого коражу. Василь поїхав на жневці з заробітки десь під Херсон. В літературних трудів прожити було важко, та й там з друзями вирушили в літню спеку на лиман. Розігнали моторного човника та з поворотами, зміною курсу, вітражами. Відшукали Василя вже пізніше, під перевернутим човном те ж саме у коваля Івана. Зачепилися з друзями та також взяли зайвого, може і то не він, я його пам'ятаю, наче поміркованим стосовно чарки. Але один із приятелів сидів за кермом легковака, недалеко ж і від'їхали, коли послав випадок на зустріч вантажівку, і також Віраш, також поворот, і подібний до Василевого кінець. І то обидва безглузді випадки трапилися буквально один за другим. Ми й духу не встигли перевезти. От і лишилися в моєму дачному сарайчикові грабельки тепер уже майже дорослого Андрійка. Лишилися Василеві черевики. Чомусь жодного разу не наважився взути їх, а виконути якось теж не наважився. Так і стоять там, хоча збігає вже десяток літ. Все-таки якось відчуджено і незатишно почуваєшся на молодіжних імпрезах. От і зараз запросила мене давня приятелька, що з нашої творчо-молодіжної пори, на цікаву забаву. Презентацію першої поетичної збірки її сина. Приходимо, вона тягне мене у глухіший закуток, хай син почувається вільніше, щось потиху гутаримо. Вечір почався із вступного слова колеги, молодого поета, також митця. Потім ще одного. Хвалять презентанта. Наче яке світило, до того ж афішуються і самі. Автор поетичної збірки також не відстає від них. Звичайно, то якась вища сила запрограмувала одвічну конфліктність батьків і дітей, особливо на творчій царині. Але останні роки принесли певну відмінність у те протистояння. З раніших часів творчі засади обох покорінь базувалися вже не на одвічних традиціях, моральних та етичних нормах. Тепер ні. Тепер молодь рівняється на світові зразки, хоча й бере звідси із поверхованих нашарувань та збочень. Тож пішла у твори зараза матюків та словоблуддя, зневаження моральності, навтомені возвеличення розпусти та аморальності. От і наш автор зачитав читати, і все спершу начеб унормовується. Більші гарні, в міру модерні цікавими іноді парадоксальними зворотами, грою слів смислових викрутів. Не чекаючи запитання питання приятельки хвалю, то те, то те спочутого. Але то виявляється, була лише затрапка. Ось він переходить до ударної частини циклу, а там еротичний інтим. Там майже прямим текстом переповідається плин постільної пригоди. І як спершу цілувалися, потім просунулися далі, Хто й кому що допомагав розцібати, зняти. А сам процес отого потаємного. І знову самореклама. Який він дужий та потужній. Яка щаслива з ним та дівчина. Аж стогне та витьохкує І все таки інше. Не дивиться на мене моя приятелька. Опустила голову. Наступилася. Проте мені бачиться, уже й раніше знала ті вітші. Однак слід відзначити і в тих поетичних епізодах цікаві знахідки ритмічні переходи, оте наче сходження на щось високе, партнальне. Чомусь подумалося, не гоже нікому самовихвалятися у подібних ситуаціях. Життєва статистика зафіксувала парадоксальні показники. Чомусь дружини частіше полишають отаких от потужних на словах, заради звичайних чи й малопотужних. У житті бачаться свої забаганки. І все ж лірична героїня чойно прослуханих віршів Відніший її життєвий прототип отнула саме таку штуку з нашим автором. Але спершу був іще один дзвінок від нашої приятельки. Зустріймося, маю щось до розмови. Виявляється, приходила до неї ота синова лірична героїня із заявою. Вона вагітна, а поет ухиляється від одруження. Поспівчував я їй. Зайшли на каву, постояли. І тоді я пригадав, у тих же вішах на синовій презентації говорилося про ту дівчину, як про досвідчену, яка вже мала щось до зустрічі з поетом. Криятелька відмахується. Може і так, але вона старомодна консерваторка. Не дозволить, щоб син когось скривдив. Вона змусить його узаконити своє батьківство, аби син не відмагався. Я ще трохи знав, Батьків цієї дівчини, також із нашої молодості, погодився поговорити з ними, але то нічого не дало. Аж раптом голос моєї приятельки у слухавці наша промениться радістю. Приходь, зустрінемося. І от ми на каву, вона дістає стечки пляшку коньяку. відзначимо радісний фінал. Виявляється, друзі її сина, звідкілясь розузнали, що талірична героїня наїхала. Ще на одного недосвідченого боги міста. Я під підсерцем твого спадкоємця, мусиш одружитися. А батьки в нього були ще консервативніші, та й він сам розгубився. За кілька днів весілля наливає в чашки моя приятелька. Ну, я наче заново на світ народилася, хоча шкодуватиму, якщо в тому дитинчаті будуть насправді і синові гени». За пару місяців одружився і сам поет. Взяв звичайну гарну дівчину, якій не випадало вчитися чаркуватися без закуски та пускати кільцями сигаретні тиль.